Аудиокниги на български език, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Текст към реч. За сайта книги.ми Истории, докосващи сърцето. Джубран Халил Джубран, Мевлена Ледин Руми, Марио Де Андраде, Юлия Минакова, арабски притчи. Анотация. Красиви истории за любовта стигат до нас благодарение на велики разказвачи от миналото.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 След една седмица синът на стареца, който започнал да обясдва конете, паднал и си изчупил и двата крака. Хората отново са да говорят, прав беше старецът. Това не беше благословие, а нещастие, вие отново започнахте да мислите прекалено много. Откъде знаете това благословие ли е или нещастие? Кажете просто, че синът ми си счупи краката. Това са фактите, кой знае дали това е благословие или нещастие?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 В действителност пътешествието никога не свършва, завършва само една част от него и започва друга. Животът е просто един безкрайен път. Пръстенът. Един император извикал мъдреците си и им казал да му направят пръстен, на който да гравират надпис, способен да му помага в трудни моменти и да му напомнява добрите за тяхната преходност. Дълго умували мадреците и когато накрая красивият пръстен бил готов, на него пише и това ще мине.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 Мъдрецът го попитал е, видя ли прекрасните ми персийски килими? Видя ли великолепната ми градина на градина му трябваха 10 години, за да я създаде? Видя ли картините и статуите, не отговорил младежът, внимавах да не разлея капките Олио, обиколи тогава пък двореца, но този път разгледа и всичко казал мъдрецът. И младежът отново обиколи двореца, като този път наистина разгледал с удоволствие всичко.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 Докато донесат ножиците, човекът нервно се почесвал, накрая не издържал и попитал, кажете, да не би да искате да ми извадите сърцето. Руми се разсмял и отговорил, аз не съм хирург. Когато донесли ножиците, учителят отлизал едно копче от дрехата на човека и му казал да не зашива друго и да не докосва се мястото. После го поканил да дойде отново след две седмици.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 Когато отрезах копчето и ти забраних да пипаш в ръка това място, освободи сърцето ти от всеки лош дух, насочен към него. От хваленият жених. Живял отдавна млад мъж, който отчаяно искал да се ожени за едно красиво момиче. В продължение на 4 години той пише всеки ден писма, в които излива любовта си към нея.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 Не възрази нито веднъж и дори не се разсърди, че трябва да изхвърли сладкиша, мислял си младият мъж. Той бил толкова впечатлен, че решил да повтори този експеримент със своята жена. Когато се прибрало у дома, още от прага извикал, «Скъпа, замесите сто тесто за сладкиш, откъде пък го измисли това? Имаме достатъчно храна в къщи, пък и аз си имам друга работа», раздразнено отговорила жена му и се прибрала в стаята си, затръшвайки вратата.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 На другата сутрин, за пръв път от много години насам, го чакала сервирана закуска. И една красива жена с сияещи очи, той я прегърнал и нежно я целнал, точно както някога. От този ден нататък, помняйки думите на мъдреца, мъжът се опитвал да направи своята жена щастлива. А тя му отвръщала със същото. Минали няколко години, един ден на вратата почукал млад мъж, чувал съм.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 Изведнъж се чул вик, Лудостта открила любовта, а учите й били избодени от острите будли на розата. Лудостта се притеснила ужасно много от стореното и за да изкупи вината си, обещала на любовта да стане неим водач в живота. От тогава любовта е сляпа, а Лудостта винаги я води за ръка.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 Обичайте се, защото тези, които обичат себе си, обичат всички. Благославяйте препятствията, защото смелите постигат блаженство. Молете се, но не търгувайте с Бога. И знайте, че възхвалата е не добрата молитва, а щастието най-добрата храна за душата. Какъв е пътят към щастието, щастливи са любащите, благодарните и умиротворените. Щастливи са у които са намерили рая в себе си.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 Тъй като се верня кът градините ви по-първа. Защото любовта както е корона, та е и тежък кръст. Както е ластърат на лузницата, така е и резидбата. Както се издига до върхарите ви и гали нежните ви клонки, затрептели в слънчевия рай, така се спуска и до корените ви и зле разтърсва ги, макар и впити в почвата. Тя като житни снопове ви сбира и стисва до грътта си. На хармана си, после ви върше, да се оголи зърното у вас.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 И лютнята, която весели духа ви, не е ли била дърво, дялано и дълбано с остър нож? Когато се радвате, вгледайте се дълбоко в сърцето си и ще видите, че същото онова, което ви е носило скръп, сега ви е носи радост. Когато сте тъжни, отново се вгледете в сърцето си и ще видите, че плачете от онова, от което сте ликували. Чули сте да казват, радостта е повелика от скръпта, а от други сте чували, не, скръпта е повелика.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 така както приемате годишните времена, които преминават над нивията ви. И ще имате бодрост и отеха през зимите на вашата скръп. Защото голяма част от болката си вие си избирате сами. Тя е горчива отвара, в която лечителят във вас цери от болести духа ви. Затова имайте вяра на лечителя и пийте неговия лек безропотно и кротко, защото ръката му, макар и тежка, и корава, е нежната десница на незримия и чешета.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 Тогава, без маска, хлопнах през уличното гъмжило на града и закръщах, «Дръжте кръците! Дръжте кръците! Дръжте проклетите кръци!» Мъже и жени ме гледаха и се смееха, а някои си влизаха в домовете и се заключваха. И когато стигнах до стъгдата при пазарището, някакъв млад мъж, застанал върху покрива на една къща, се провикна, той е безумец.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 В безумието си възвърнах и свободата, и сигурността свободата да бъде сам и сигурността да не бъде разбиран, защото които ни разбират, все някак ни зарубват. Ала нека не се кича със сигурността си. Дори и крадецът в затвора е защитен от друг крадец. Бог, отдавна, когато устните ми първо запърхаха за реч, се изкачих навръх свещената планина и се обърнах към Бога със следните думи – Господи, аз съм твой роб. Твоята скрита воля за мен е закон и аз вечно ще ти се покорявам. Алла Бог не ми отговори и изчезна като мощен вихър. И подир хиляда години аз отново се изкачих на свещената планина и пак се обърнах към Бога, Създателю, аз съм твоето създание. Откал си ме изваял и аз все цело ти принадлежа. Алла Бог не ми отговори и изчезна като рой бързи криле.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 Външността е само дреха, която нося дреха, грижливо изтъкана, за да ме предпазва от твоя напор, а те под моето пренебрежение. Моят аз, приятелю, обитава дума на тишината и завинаги там ще остане незабележим, недостъпен. Не дай да вярваш ни на думите ми, ни на делата. Думите ми са просто екото от собствените ти мисли, а делата ми собствените ти сбъднати надежди. Когато ми казваш, вятърът е от изток. Аз ти отвръщам, да от защото не мисляш да узнаеш, че духът ми досега не вятъра, а морето. Ти не можеш да проумееш мореплавателните ми помисли, а и аз не желая да ги проумяваш. Искам да бъда сам в морето. Когато при теб е ден, приятелю, при мен е нощ дори и когато говоря как пладне танцува над хълмовете или как те темен е в се спуска на долината. Ти няма как да чуеш песните на моята нощ.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 А то отвърна: Радостта да плашиш е дълбока и мощна, тя никога не ми омръзва. Поразмислих и казах: Вярно е, аз също съм изпитвал тази радост. А то отрони, мога да я изпитат само онези, които вътрешно са от слама. Тогава си тръгнах, без да знам дали думите са били ласкателни или унизителни. Изтече година, плашилото стана философ, и когато отново наминах покрай него, видях как две гарги свиват гнездо под шапката му. Лунатичките, в родния ми град, живееха една жена и нейната дъщеря и двете лунатички. Веднъж нощем, когато светът тънеше в тишина, жената и дъщеря и дълбоко заспали се сблъскаха в градината, заболена от мъгла. И майката промови: Най-сетне, най-сетне те срещам, неприятелко! Ти съсипа младостта ми, изгради живота си върху развалините на моя. Ах, де да може да те убия!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 Сръкна в кладенеца седем капки от някаква чудна настойка и изрече, От оттук насетне нека полудее всеки, който пине от този кладенец. На сутринта всички граждани, освен владетеля и първия му съветник, пиха и полудяха, както ги бе прокляла вещицата. И цял ден хората не спряха да обикалят тесните улички и тържищата, като си шептяха, нашият владетел е луд. И той, и първият му съветник се загубили разсъдъка си.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 Никога не съм виждала пожизнерадостно и яко пеленаче. Тогава аз не го ревнах, не е вярно, мамо. Постелята ми е корава, млякото, което суках, горчи в устата ми, а мирисът на градта дразни огонянието ми много съм злочест. Ала, нито майка ми, нито дойката ме разбраха защото говорех на езика на света, откъдето идвах. И на 21 първия ден от живота ми, след кръщението, свещеникът каза на майка ми, «Радвайте се, Госпожо, загдето синът ви се роди християнин». За чуден, казах на свещеника, «Ако е тъй, на небето майка ти сигурно страда, понеже ти не си се родил християнин». Но и свещеникът не разбра моя език, а по дир 7 лунни месеца един прорицател ме погледна и рече на майка ми, «Синът ви ще стане държавник и велик предводител».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 От всички, които идват тук да погребват близките си, единствен ти ми се нравиш. Това извънмерно ме лазка е казах. Но защо ти се нравя? Защото отвърна той, другите идват разплакани и си тръгват разплакани само ти, идваш засмян и си тръгваш засмян. На стъпалата на храма, вчера, на стъпалата на храма, видях жена, седнала между двама мъже. Едната и буза беше бледа, а другата пламенеше. Ноща и безумецът, аз съм като теб, он нощ. Безпрогледен и гол вървя по искрящата пътека отвъд мечтите ми, и където кракът ми досяга земята, пониква огромен дъб. Не, ти не си като мен, обезумецо. Ти все още се обръщаш, за да видиш колко големи са следите от нозете ти по пясъка. Аз съм като теб, он нощ, безмълвен и дълбок. А в на самотата ми лежи богиня родилка Алонзи, който ще дойде на бял свят, ще се единият небето и ядът. Не, ти не си като мен, обезумецо.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 О, безумецо, душата ти е обвита от седемкратно надиплено було. та още не си способен да вземеш в ръце с сърцето си. Аз съм като теб, о, нощ, търпелив и страстен, защото в душата ми са погребани хиляди влюбени поцевани от увяхнали целувки, като мен ли си, безумецо? Като мен, нима умееш да боята, сякаш е вихробун, или да размахваш мълнията, е меч, като теб съм, о, нощ,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 Лица. Видях лице с хиляда изражения и лице, което въплощаваше едно едницко изражение, сякаш излято в калък. Видях лице, чието привиден блясък прикриваше грозотата, и лице, под чието блясък прозираше красотата. Видях старо лице, набраздено от бръдки, под които нямаше нищо, и младо, гладко лице, върху което бе отпечатано всичко.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 И пред този не можем да се къпем рече душата ми. Това е човечният добротворец. Отминахме нататък и стигнахме до място, където един човек очертаваше сянката си върху пясъка. Прииждаха високи вълни, които непрестанно я изличаваха. Ала той я очертаваше наново и наново. Това е мистикът за душата ми, да бягаме далеч от него. И продължихме до тихо залив, че там стоеше човек. Който загребваше в шепа пяна от морето и я трупаше в алабастрово блюдо. Това е идеалистът трече душата ми. Той със сигурност не бива да види голотата ни. И се отдалечихме по нататък. Внезапно чухме глас, който викаше: ето морето. Ето го дълбокото море, ето го необятното и могащо море. Като стигнахме там, откъдето долиташе гласът, съгледахме човек. Който бе застанал гърбун към морето и бе долепил до ухото си ръковина, за да слуша шепота му. И душата ми каза, да се махаме от тук. Това е реалистът, той загърбва всичко, което не е способен да схване, и се залавя за някоя подробност. Закрачихме отново, и сред камънаци и бурени съзвяхме човек, заровил главата си в пясъка. Рекох на душата си, тук можем да се изкъпем. Той не ни вижда, не, не можем възпротиви се душата ми. Този е най-гибелният от всички. Това е поританът. Тогава безмерна печел се изписа върху лицето на душата ми и задави гласа и, да си отиваме пророни тя, няма скришно и усамотено кътче, където да се окъпем. Не ще оставя вятърът да развява златистите ми коси, ни да разкрива белите ми гърди, ни светината да разболва свъщената ми голота. И ние се отдалечихме от това море и тръгнахме да търсим друго, велико. Великият копнеш!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 когато се роди моята печал, аз грижовно се заех да я храня и да бя над нея с любов и нежност. Така моята печъл поръсна като всяка жива твар и стана силна, красива и пропита от чудни сладости. И взаимно се обичахме, моята печал и аз, обичахме и света около нас, защото тя имаше любащо сърце, а моето сърце бе любащо благодарение на нея. И когато разговаряхме с моята печъл, дните ни се здобиваха с крила. А нощите се населяваха със сънища, защото Моята печал бе сладкодомна и аз също бях сладкодомен благодарение на нея. И когато пеехме заедно, Моята печал и аз, съседите излизаха на прозорците, за да ни слушат, защото песните ни бяха дълбоки като морето и изпълнени с странни спомени. И когато вървяхме заедно, Моята печал и аз, хората ни гледаха топло и шепнеха благи до немайкаде думи. А някои ми наблюдаваха завистиво, защото моята печел бе възвишена, а аз пях горда крача редом за нея. Ала моята печа умря, както всяка жива твар, и аз останах сам с размислите и в си. А сега, когато говоря, думите тежко кънтят в собствените ми уши. А когато пея, съседите вече не излизат да слушат песните ми. А когато вървя по улиците, вече никой не ме гледа.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 Всеки ден, в продължение на седем месеца, аз огласявах радостта си от покрива, ала никой не ме слушаше. Моята радост и аз бяхме забравени и изоставени от всички. И радостта ми поръсна бледа и измъчена, защото нямаше друго сърце освен моето, което да се наслаждава на красотата й, нито други устни освен моите, които да целуват нейните. И радостта ми умля от самота, а сега вече си припомням мъртвата ми радост единствено чрез представата за мъртвата ми печел.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 които те държат извън тази реалност, какво от е това, ако някой е казал на едно бебе в отробата, че извън неговия святна черно нищо, съществува една чудесно подредена вселена, една обширна земя, застлана с вкусна храна, планини, океани и равнини, благолухани овощни градини и ниви, натежали от урожай, едно сиейно небе, на което не можеш да видиш края.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 Единствено в гроба ние проявяваме сърдечност към унези, към които не изпитваме привличане. Абуджал видял Мухамед и казал, какъв грозен кучи син. Мухамед отвърнал, ти си груб и невъзпитан, но си прав. Абудбакър видял Мухамед и казал, ти си красивото си ено слънце. Ти си прав, мой приятелю. Ти виждаш същността на нещата, бил отговорът. Един човек чул всичко това и попитал.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 Така аз изтръгвам нов вид лудост всеки миг, аз постоянно вехнах или нех. Докато не научих тайните на вечния живот, посредством умиране на Егото, затвори пороя на екстаза, преди да те залее с водите си или да те опустоши. За какво да се безпокоя? Под останките от бедствието е заробено съкровището, аз съм сянка, влюбена в слънцето. Когато ти изгреш, аз изчезвам. Хей, приятелю на сърцето!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 Духът няма нищо общо нито с женски, нито с мъжки род. Може ли, например, духът да е сух или влажен? Духът не е дебел е от ядене на хляб. Той не страда от смяна на настроенията. Розата и славият не могат да говорят. Но просто се вслушай в онова, което тече, помежду им. Слушай се в онова, което свещта казва на молеца. С думи не можеш да го предадеш, ако седемте океана се превърнеха в мастило.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 Моят интелект е заприличал на старо магаре. Неспособно да се измъкне само от тинята. Единствено любовта разяснява любовта, пише в поеми, когато моят възлюбен каза, защо мислиш за всичко друго, освен за мен. Отпусни се и си почини, мъ измъчени труба доре. Когато аз съм тук, ти вече си римован с щастие, какво е любовта? Не ще научиш никога, докато не изгубиш себе си във възлюбения, чуй тръстиковата флейта.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 Птица поглъща червей, в този миг върху нея връхлита котка. Изядена, докато изяжда, погълнатият от лува ловет забравя, че той също е обект на ловуване. Растението пие вода заради животното, което по-късно ще го смели в стомаха си. Единствено Бог не поглъща нищо. И от нищо не е поглъщан. За всички останали е по-добре да се оглеждат. Онези, които се чувстват сигурни, в действителност са в опасност. Ти си лесна мишена за твоите фантазии. Желанията са стършили и сенята е вода, в която те се гмурват през нощта. Единствено за да изплуват пак всяка сутрин. Бръмчайки вътре в теб, преследвайки те по всякакъв начин, върховете са скрити в низините. Пролетта се съдържа в есента. И есента е изпълнена от пролетта. Не бягай от нищо. Позволи ми да ти разкажа една притча. Има река с чиста и прохладна вода, както и огън. Който поглъща всичко. Мълци не желаят огъня. Повечето искат водата, но върви някаква напълно нелогична игра. Защото унези, които жертват себе си, в пламъците на огъня откриват, че плават в прохладна и спокойна вода. Докато унези, които се къпят във водата, пак изплуват в изгарящите пламъци. Много малко на брой хора разбират тази тайна, затова много малко на брой хора.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 Мислил съм върху това, сега аз търся се самата красота. Вече не съм влюбен в тялото, ако никога не си виждал дявола, то погледни себе си. Лъжите се събират около Омнези, които живеят в лъжа, представата, че знаеш какво представлява. Съкровището е онова, което ти пречи да видиш съкровището. Представите се като изорани полета. Съкровището е скрито там, където е диво, унези, чието сърца горят, не се захвасват по аромат и цвят.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 е свалянето на булото на красивата булка. Постоянното просветление е правене на любов в нея. Всички гости на свъдбеното тържество виждат булката с було, но единствено нейният любим става едно насъм е с нея. Много суфи са зарвали неразболена реалността, но малцина не са умнези, които са били поканени. В леглото и, всеки миг, милиони противоположности взаимно се унищожават и след това взаимно се създават. Един постоянен поток се движи между битие и небитие, между тук и отвъд. Всяка нощ всички мисли се разтваят в тъмното море на нищото, но ги изтегля от дълбините като риби. Есента открадва живота от света и враната скърби кърби, облечена в черен костюм и черна вратовръзка. Но пролета възвръща откраднатата сила, откраднатата божественост. Мой приятелю, помисли на това за секунда. Есента и пролета са винаги вътре в теб. Любовта и борбата са сключили брак и се родили света, любовта е огън, който изпепеля във всичко. Освен възлюбения, влюбеният казал на своя възлюбен, работих много усърдно, за да тиклте най-доброто от всичко. Сега съм безпукната пара и грохнал от умора. Влюбеният не изпил тази горчилка, за да се хвали или оплаква. А за да поддържа живи, въглените на неразумния огън.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 Влюбените с разбити сърца винаги се наслаждават на екста вътре, но интелектуалните хора имат мрачен, безрадостен живот и страдат от постоянното безпокойство на умовете си. Марио Де Андраде, ценното време на зрелостта, преброих годините си и открих, че ми е останало по малко време да живея занапред, отколкото е времето, което съм живял досега. сега. Имам повече минало, отколкото бъдеще. Чувствам се като момчето, което получило купа с бомбони.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 Важно е само това, какво прави живота ни ценен и му придава истинска стойност. Искам да се обградя с хора, които знаят как да докуснат сърцето на другите. Хора, които са се научили да израстват с доброта в душите си, които са взели своите полки от ударите на живота. Да, аз бързам. Да живея с силата, която само зрелост да носи. Възнамерявам да не пропиля нито едно от лакомствата, които са ми останали. Сигурен съм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 които вярват достатъчно в собствените си възможности и са готови да заплатят необходимата цена, за да постигнат своите желания. На вратата на магазина от 100 години на съм стоял надпис, който гласил, ако желанието ви все още не е изпълнено, значи още не е заплатена пълната му цена. Аудиокниги на български язик, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Текст към реч. За сайта книги.ми